Búscase, ursente, novos inimigos de Ocidente. O autodenominado Ocidente está a requebrarse. Tudo está a removerse nestas privilegiadas terras tras volver a nomear como grande xérife a Donaldo Trampas. Na súa primera postancena, nun arremedo do papel do meniño que descubre a nudez do rei, veo asinalar o derros o que todos sabemos e ninguén dicía. Zelensky é un ditador nazista. A súa segunda genificación foi, se se pode, anda pior para seus aliados bélicos, abrazar o eterno arquinimigo do Occidente, o tan odiado líder ruso, Vladimir Putin, e facer risas con él en unha mesa oval cara iniciar xuntos as negociacións sobre a guerra en Ucrania de inmediato, deixando os seus socios europeos na guerra contra o resto do mundo descabezados e sin saber para onde tirar la banda criminal que máis nos toca, a menestra da Guerra Española Margarita Robles participou recén nunha reunión de menestros da OTAN e lá afirmou que falar de gastos en defensas é falar de gastos en paz e seguridade, ao tempo que reafirmaba o compromiso do goberno progre español con o aumento de gasto en armas e outras máquinas de matar pessoas e destruir fogares alleos. Va ser por iso que o goberno acordou recén que que encobren o salario mínimo interprofisional teñan que declarar en facenda para que nosos soldados e soldadas podan ir polo mundo diante aprendendo a matar xente. E con ese motivo venen de se o preso español con súas colegas europeas para ver como facer para seguir apoyando a Zelensky. En esa reunión, Pedro Sánchez di Díke vai agasallar con mil millóns de euros en asuda militar ao nazista ucraniano. Tambén a presida Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciou unhas novas asudas de 3.500 millóns de euros. Iso sí, estes hipócritas tamén van a seguir mercando petróleo, gas natural e carbón a Rusia por valor de 21.000 millóns de euros. Ah, esqueci dicir que durante todo este embrollo, o goberno progre español minte ao dicir que non está permitido o envío de armas desde o Sol Español a Israel. Unha investigación recén vende de descobrir unha rota de transporte, de armamento e material militar desde o aeropuerto de Zaragoza con destino ao aeropuerto da capital israelita, e as provas indican que foi empregada desde o comenzo do sinocidio en Gaza e que estes bós continuan hoxendía. E unha outra investigación recén comprobou que Estados Unidos fixera o uso da base militar de Rotter para levar armas a Israel en novembro de 2024, pese a que o goberno anunciara a suspensión destas escadas. E así están as coisas. Se ven ainda non sabemos ben de que temos que nos defender agora, o goberno máis progresista do mundo mundial vai seguir aumentando o gastón defensa. Non vai a ser que Marrocos volva a ocupar o illote de Peresil e nos pille sin exército. Informou para Radio Flispín, como cho conto. Na Radio Raposeira, saúdos e saude.